قرآن مخترم آردن کو دمولانا عبدالباری سیبد دورای تفسیر کران دا تریانوی نمبر کسٹ چی پر توپای محلہ فرقزی کې په پر سول ست دوزار نو کی شعر ددی دمیلاوی دو پتیاساتی اشاہ دی توید سنت کسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دی مینچوک جانگیرارار رو سوابی روف رائٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو یاو الزمهم کلمۃ التقوی تفسیری مظہری کی قاضی ثناء اللہ سی بوئی المراد ب الزامهم یاھا سباتهم علیہا ب ترک الحمیتین مراد د کلا کیدل ود مراد لازم کیدل ود دینہ د کلمہ التقوا پر ویدا سباتهم علیہا د دې کلمه د تقوا باندې بترګل همييتي په بريخذلو د جاهليته په بريخذلو د بیزای غیرته والزمهم بيوستکړه د دې سره الله کلمه د تقوا کلمه د پریسګارای وکانو حق بها او دې ډیر لایک د دې واهله او اهل دې وکانو الله بكل شی نه او دې الله په رؤياس پویا لقد صدق الله ورسله رؤيا بالحق ین اللله ر نړهو د خپل پیغمبر سره خوببه پ الح کې بهخت دا, دا, دا, دا د فوه الله چې واده کړړی وه خوبې جنو اسلام د خو دلو منافکانو بمې که وکوي و زمونږ کلنی نو زمونږ دا گیرې په نور خو نهدي سپې شي منږ همته جربی کړدي د ما خوبلیدللی هڅوک سرونهې یاڅوک سر نو لډوي کم دی دروغ پهپ سره نهغ وي اللهما د خوب د پیغمبر سلام سره رختیا کړو. او څنګه دا خو برختیا دی تاسو به ورځي دی مسجد الحرام ته سو خوب تیمه ته خوله او برختیا کیږي او پدې کې خدا وعده نه وکنه چې دا را روان کاله خوب الله خدلو خدا په کینو چیر را روان کاله بده کسین ندا په کینو خو خوب الله برختیا کیږي لقد صدق الله یقینا الله رشتینه کړهو رشتینه کړه دے رسول او خپل پیغمبر سره الرؤيا خوب بالحق برختیا با با لا تدخلن المسجد الحرام خا مخه ور دن نکيګي ماز دي حرام تا دے دے دا ان شاء اللهو دي دي ان په معنا د اجازه نه ان شاء اللهو کله جوغړی الله اوس دا, دا غیر رضنه مکرر خو چې کلا تاس دین کل تاسو دینه د خودلې خو چې کلا الله اوغتا ته بیا تاسو ورسئ امينين ي اي بابامن محلقين رؤسكم خرين کې بي اي د خپل سرونو هم قصيرين او لندون کې بي لا تخافون نبيري جاي ا لك سو شو چې مکمو کرما فتح شو ا نبی السلام د فاتح په حیثیت لړ مکی مکرمی ته عالم ما لم تعلم نو الله پويو ما په هر حکمتونو لم تعلمه چې تاسو به نه پوي دی کې کوم حکمتونو دیسل حق کی باغیت تاسو نه پوي د وهدي بین په واسکه دوه سرادو تاسو به نه پوي دی پدې خوب کې سرادو نه پوي د جال من دوظکه نو درې کللام کې فَتْحًا دی نه فح قریبا فتحن فتح دی چېغفته د خ بر ده رسه رسه بل ده تر غیب تو هته او اتباع د پ غمر سلام اسلام ده او صفاونه د نبییل سلام او زی مواری د نبییل اسلام او بیا صف د ساحبه هو الذيې د الله غ ذاات دی رسه رسولله او بل بیا غبر به د ته په الله کې او لوز هرا او چې ذوراور کې دی لرا حلدین کلي پټول دینونو باندې کافاب الله شهیدا کافی دی وا تافید الله پاک ګوا تا کانیت د پیغمبر علی صلاتو والسلام محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر د الله دی محمد رسول الله پیغمبر د الله دی رحلیګله دی الله دی ولذین ما اوقسان چې د پیغمبر سره دی اشد اولل دیر سخت دی بو کفارو رحماء بینهم دیر نرم ک دیر نرم دی خپل مسکین تراهم د بوینه دلرا رکان رکو ک اون کی سجده ن سیدا ک اون کی یبتغونا فضل من الله جوالیب فضل الله دی دی و رضوان الله سیما محددای فی وجوههم دایپ مخنوکیمن اثر السجوده زیبدا سرد سجده نا د دینه مراد اگر د تنظیم اعراب نه دی بلکې د دینه مراد اگر وخان تیادا د مختم مؤمن ایمان والله د هغې نه اندازله ګولی شي چې د سړی مسلمان دی او دا مطلب دانه نه ده چې کې بد دا خاص نخه ده او د هغې د ووج نه د سړی دی ایمان پتن لږي خو بس هر حال تاسو تاسوګورئ چې ی سړی خپله مومن مسلمان ووي زړی سوه صففا نو دی به مومن مسلمان نخې پیژنی د د مومن مسلمان پهتنندې الله را پورت یروخانتیا جوي سیما هم نخلیفی اووجیم پمخونو دایې کې مې نصر استوجودي وي په داسرده سېدونه زالک مصلهم فی التوراۃ دا سیفد دې له تورات کې ومصلهم فی الانجیل او د دې سیفت په انجیل کې څنګه دی غزرائن فصل یعنی هم غزرائن پشان دی او فصل د دې سیفت داده چې د دې څاوب مثال دی او فصل لې اخر اجشد چې را باې تی خپل پهزه او نکک کیاغا فغ لاځانو غاټ شي فال برابر ادری په خپله پډه ی خپله نه یو جب ذورره خوشحاله زمیدار لیغیز بهم به ملکو فاره د دپاره چ غسه کې په باندې کافر مثال مطلب صدي فصل چې لبیې اوځ ډیر کمزور ئ خرو ورو هغه بوټي مضبوطيږي تنه یک لکه شین چې تنه مضبوطه شي سانګي و سره وشي او بیا ټول خلک دا غوینه फायदा اخلي دا کوم مثال او صفت د صحابه و دي چا ول کې لغو خرو دل مضبوطی دل تر دې چې داسې جماعت ته جوړ شو لګاوونه دا, دا چې روزي نودمبه دښمنی بيشي جي بيشي بيورل نو بوټي ختم بیا چلو کشینو چرګ چرګوله دغه کینه بیا ختم بیا چلو نور خوشي نو که بیزهې بیابیخ شوه نو دا سره ت ولی بیا د طر کوی نه بیا لک نور خشی شي نه بیا بل او سرې پ پخ شي نو چې کلی تنه مضبوته شي ساګې پهکې شوئ نو بیاه په پاو کې پیشیناسته پیش بهې خوراک کوئ کاته دونې د لاندې ن ضمیدار کاک دی د سووری د لاندې زمیندار کاک د د اطف داخلې اوخ راغلی او سره له د نخوا سره لام کئ آ بار نه پانی نو فه میخي او خان ټول ارسه دي फायदा اخليت کوي او بوټري دا کوم مثال د صاحبو چې اول کې هر سړی دشمنو وو وای ختموي او وجني او چې قالا هغه صاحب مضبوط شو ته الله وي دمره اخلاص والا دور نرم چې ټوله دنیا ته फायदा اخلي ګورا ایچا داسنه وي ټوله دنیا ته لږه د फायदा نو اشاره ده دي ته چې مؤمن مسلمان با د دنیا د ټولو انسانانو د خیر کوشش کوي او دا به را و اراده وي چې د ټولو د خیر نصیب شي الله یوجب الزرع خوشالی زمیدار فصل لغټي کی زمیدار په خوشحالي کی صحابتي زیاتی کی پیغمبر په خوشحالي دا د دې جماعت الله وي ولي لی ليغیز به ملک فار تاکہ جلاي ان سه جي کافرونو کا جواهر القران کې د بندې شغل قران سه بوئي ليغیز به ملک کفار دې لپاره چې اوسه دی په الله صاح مض هم چې کافر په سوځېوا د اللهلهځې نامنو ده کړی د الله سانو سره جیمانې را وړی دی په میلو سالالی عملې کړی دی من هم د نه مخضرتن د بخې په اجرهنا دا دجره ډیر لئ دا, دا من کی کې من بیا دی دا مطلب نه دی چې کې بعض سبه په دی کې خعمل کړو باې بعد نه نه دی ټولو کې چې د نو د صفت مووجدو امتیازات د صورت صورتت مداز دی په بشارت د فتوحات کثیرو بل سورۃ ممتاز ده په ذکر د بیعت الرضوان درېم ده سورۃ ممتاز ده په صفات د صحابو بل لا سورۃ ممتاز ده په کبایو د منافقینو چې د دې کې کم کبایو ذکر دي دا پنورزاینو کې نشته و اخره داوانان الحمدلله رب أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط آمالكم وأنتم لا تشعرون سورة الحجرات مدني سورة ترب د صورتو کې یو کم سم او پهظول ک اواصل اش پاگم. پس د صورت مجالی نه نازل شودي مخک صورت کې د س او سیفت ذکر کو جاال زمه هم کاې الله لازم کړي او د دې سره کلمه د تقوا د پرېزګارۍ نو دې سورته کې دغه کلمه تقازا کوي چې بیان د آداب او د اهل تقوا دي یعنې د متقینانو د پارا چې کم آداب ضروری دي نه دی, دی سورته کې بیان نه بل لاجمح کې دو سورته کې محمد اور فتحہ سورۃ محمد کی قتال ذکر شو سورۃ فتحہ کی بشارت دو فتح و غلبی ذکر شو نو دی صورت کے آداب ذکر کہیں چاغی دوی آداب د پارا د انتظام چکل دی ملک او غصن اوص بدی کی اصلاح څنګه راضی نه دا اصلاح د پارا په پا دې صورت کې و او قوانين ذکر کړي اود صورت محمدنا سلورم بابو په آخري هي سې ذ قران مجید دای آخري صورت دی داوته دې صورت هم بیان دا آداو په اړه د تنظیم او په اړه د دفي دي اختلافه چې ملک نبا اختلاف څنګه ختميږي د دې صورت کې وا آداب ذکر کړي خلاصه د سورته دا وایي چې سورته دوی سیدي رومنا عيسى سوار لسم نمبر آيات پورې دا او په دې کې وا آداب ذکر کړي اغه آداب کم کم دینه رب ان شاء ترجمه سره وایو بیا د سوال لسمه یذنا تر اخره دویم باب دی ابای کې زجر ذکر کئ منافقانو ته بشارت مؤمنانو ته دعوه توحید ذکر کئ اور د شرک پر اعلان بړومن نه هیڅ کی واده چې په ملک کې به اصلاح څنګه راځي فساد نه به ملک څنګه بچ کیږي ناغه د قانون قانوندار ذکر کوي چې احترام د الله او د پیغمبر او کوي قانون قرآن او سنت کای نو ملک به اختلاف نه امل کې وفساد نهي بلکې امن به وکړي مته د ټولم بني قانون حاصل لري او دا دې ټولم بي آیت ذکر آمنو اے ایمان والو لا تقدمو بین ید الله و رسوله مولانا دغه دا الله لا تقدمو بین اید ایلا اولیو خودم برد اللانا مطلب دا آیت سا دیں دوڑان دی کی دوسر مطلب از بینڈای شیخو القرآن سی اخفل تفسیر جواہر القرآن کیوئی المرادو النهي عن مخالفه الكتاب والسنه مراد د نو وړاندې کېدو نه منه کول دي مسلمانانو دو مخالفت د کتاب او د سنت نه ها عليه ور کېد دا علما ال سيذ روح الماني چه مطلب د دا آیتون دادي که مخالفت د الله حکم او د پیغمبر د سنت مکووین دانن چې بری او په ملک کې صفاسات دی نو دا ده کېوځي نه دی چې د الله قانون نشته او د پیغمبر د سنت احترام نشته په او سطح حاجي ګورینو د قران او د سنت احترام هغه نه کوي حاكم یوم نه کوي محکوم یوم نه کوي نو ټول دې هر څنا حکم نه مخالهولې دي نو په ملک کې به اصلاح د کوم غاډ راشي او معاشره به څنګه روغ شي لا تقدمو بین یدی الله مولا نګي ګد الله نا رسول دې پیغمبر دې الله نا نو دا دا اللہ خلاف مکوې دې الله دې پیغمبر دې الله وتتق الله ویری ګي الله نا ان الله سميون الیم الله ورې دې کې دې وپو دې يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم ذا ذم ادب ذا ذم ادب ها سلامي چې کله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره خبري کوي نو په مجلس کې بس تاسو د خبرو انداز څنګه یې يا ايها الذين امنوا ايمانوا له لا ترفعوا اصواتكم موجد و اخبل اذ فوق صوت النبي پورته داواز د دا پیغمبرنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اواز نخبل اواز موچتا علامہ علوسی وايي مطلب څه دی اذا نتق اذا نتق و نتقتم کله چې تاسو خبري کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم خبري کوي نخبل اواز ته پیغمبر علی السلام باندې موچتاوي اواز مته زوحي یعنی ادب وکي احترام وکي د نبی علی السلام او دین ولا تجهروا له بالقول تیزواله مکوی دی پیغمبر ته په وینا کا جاهرې باز کوم له بازن و شاند تیزوالې دی بازستا سو باز نور اتا د دې سم مطلب وي اذا س کتوا تکلم تم کله جتا سو غلی دا تاسو خبري کوي او پیغمبر غلی نو او یا غت دم رته تیز خبره مکوي لکه خپل کی دی په تیز باندې یو بل د خبري کوي تاسو خیالي نو با ادب زوی او با ادب شاګردان دې دوستادو استاد وړاندې تیزه خبرونه کوي که ضرورت می اوواز کا تقیل کله چې خپلو کې لګینه د اواز قدرتی تیزی او د احترام او ادب د جنہ د پلار وړاندې دوستادو وړاندې د اواز کا تاسو ته ندرت ان مراد ده چې ولا تجهر لهو ته ظالم کوي د پیغمبر علی السلام تا بالکولی پوینا کجری بازکم لباسن فشاند تیز والی دے باز استاس و باز نورتا وجہ ان تحبتو آمالکم فدی ایرنا چی برباد بشی عملون استاس وان تم لا تشعورون او تاسو پوی گئی فدی مطلب ذکر کی اللہ ما علسی لا ترفو اسواتکم اندہو پیغمبر علیہ السلام سخچی ای نا غطا تیزی خبری مکوئے فل آواز دا غمو چتوئے دو ایم مطلب دا چې والات پهنا دوه کمه ینادي بعضو کوم بعضن د ان تو او کونی یو بلتا چې څنګه آاز کوئ اوفلان کیا نو داسې اواز پ غمبر ته په نوم سرهمه کوئ دا د دې مطلب بالا تجرو لهو بل کوی د پې ته تیز آاز هممه کوئ لکه چې یو بلته کوئ کاهکه یو سړیوي یو ملګری سریکاری چا سریکاری او غ مخک او یا هغه پوری دې چاته आवाज کوي نو مته اخلي تیز आवाज وکي چفلان کیا روزه یا فلان کیا ودرېګه نو وی تاسو چ خپل کوي بل تاسونګ आवाज کوي دغه سي پیغمبر علي الصلاة والسلام ته م وی بل یجب علیکم تبجیلہ وتعظیمه و مراات و آدابه بحضرت آداب و حفظ الصوت به حضرت به و خطاب به النبي والرسول وی تاسو واجب دی دا خبر چې دا غبه تعظیم کوي دا غده آداب په خیال ساتای او کله چاغه موجود اینو آواز بکتا کوی او چ آواز وتا کوی میاب توای چ نبی یا رسول کانه لا ترفو وصاتکم فوق صوتي اذا نتقوا نتقتم ولا تجهروا له بالقول اذا سكتوا تکلمتم الله اکبر حاصل اند کدیں چ کلا بیر خبر کوئی نخبل آواز تمتیزا او چ کلا آواز تا سو خبر کوئی ہمت چ موها بلکہ مز مز آواز او اوچې आवाज کوي نو هم خپلږي جيو بلته نو مخ莱 دغه سينوم په نبی له سلام څنګه اخلي مالګوای چې یا رسول الله یا نبی الله او دا کله چې کله پیغمبر علی السلام حاضرو هو جون دیو موجودو دنیا کې اوس نه ان الذين يغضون أصواتهم دا ترغیب ور کوي هغه چالا چې څوک خپل आवाज کته کوي دوځه د احترام د نبی له سلام نه ان الذين بشكها كسان يغزون صوتهم چې خدای دی اوازونه خپل هند رسول الله پنيز د پیغمبر د الله اولایک الذين دا کسان دي امتحن الله قلوبهم چې پاک دي د الله دیسلو نه لې تقوا د پاره د پریزګارای عبد الله الله عنه تو حرم من کل کبین امام قرطبی د اکل ذکر کړوی په اکل دی الله دای سلون د دا احاری او غندو د پلی پلیتاین د پریزګارای د پارا لهم مخبرتن دی د پارا دخندا او اجر عظیمنا او اجر دی ډیر زیات لوی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون یقیننا کسان دیتا السلام السلام تا واس کی اخوذ فردونا اکثر په کې به اکل دی باندې چان نغلیو نبی صلی الله کورو نبی ته شوړو یا محمد اوخرج لینا اے محمد روزا نو لاهیتونه راولې کله چې کم کسان پردونه اخواته توازونه کین اکثر په دې کې بیاکل دي دې وجه سره دې یادونه کده نبی السلام د دې قانون لهالې نو کې چې ولاته جهرو له بالقولی ک جهره باز کوم لباسین یو بل ته جاواز کوي ن اواز سي आवाज پیغمبر علي سلام تمه کوي ها دې دې لحاظونه کو قران او اکثره هم لا يا كلهم اکثره بری کی بیاکل نه پردون اخوا چې کله پیغمبر علي سلام جون دې دي قران م نه کړی د يا محمد وایلو نه ګره د هلاګه چې کله پیغمبر علي سلام و سلام موجود او ورې او چې سٹون نه حاضرهم نه دي جون او زنه او صلی او یا محمد او یا رسول الله وا کیدای دای چې نبی له صلوات و سلام اوری دا به دی لري اکل مندې قران او اکثر هم لا اکلون اکثر بدی کې بیا کلدی کما کل دینه پویږي ولونهم صبرو کدی صبر کله حد دا دی پوری تخرج یلیم چې تراو ته دیتا لکان خیر اللهم دا بو غره دی د پاره والله غفور الرحیم الله دې بخون کې محربان یا ایو الذین آمنو بذین ذریم قانون ادریم قانون دادی چې مل قرآنی کې پدې چې صفصادین موجودی نو دیو خبره وڑی بلته او د بل غری اڑی بلته نو الله دې لپاره قانون ذکر کړي چې کله یو سړی تا ته د بل خبره را ور رسولا نو ته دا خبره باندې په پټو یقین مکا بلکې دا خبره تحقیق وکا چې د رختیا و درغي وجد د که بغیر د تحقیه د پاغې عملو کو کېدشي چاله تلیفور کې چاله نقصان ورکې او سبا پیښې مع یا ی ل نه منو ای معله ان جا کوم فاسکن کراشي تاسو دینا فرمان سړی فاسقن <تصفح> یو بباره سړی ب نه به په یو خبره فطب تلاش کوئ ان توسیبو اسینه چې تکلیف ورسوه اوه کومه یو قوم ته بجهاله تن پنا پويای فتوصبحونو او بغرزای علامه فعلتم بهغه سې کېڑی تاسو نه د مين بیا تحقیق کوي معلومات کوي چې درښتیاوی او کډرو وای اسینه چاله تکلیف ورګین او بیا بخپېمانه شي کې دې شا خبره به غلطه وي واعلمو پدی باندې رسول اللهی چې تاسو کې پیغمبر د الله ربو عزت دی ګورګه پدی قانون باندې عمل مدانن جهسه فسادات دی نو دا به ختمي داولي ځکه دې نبي عليه الصلاه والسلام وسالام علیکم دا کارو نبا کېدل به دې خلک موجودو ليو بل طرف ته خبره وروللې خو الله قانون داولې کو چکل تاسو تاسوږ دا سي دې بار سړي او خبر د تر نو تاسو تحقیق کوئ به د تحقیق داغه په خبر عمل مکوئ لکه زمونږی استاد ومنه خپل نه استوڅه او یو کس و ته دیوبل عالم بارکی چیرې چې هغه هو لاندې ځای کې په بیان کې تاسو خلاف داوی دا دا دا دا دی لی دی او یې راو خداسداسي کول نه غوا ته جواب کوي چپ وي چې سې لري د هویلې ماته به خبر نه را راشي دی چا وي چې ما زه خراج خپل خبرې کوي چې ما په چا سويلي ماته بنوایي بیا ما ته به نهواای نو دا یو ادب دی یو قانون دی شاګ دی د هغه منې که دی نه چې د بل جوغلی دله نهړړي او که چته چای یو خبر راړه نو تو توزه به معلومات کوم تحقیقات به کوم نو چې دا خبره د وکړه نو سباغ بیا خیال سره خلله خواځ او که دغه ټیم کې دروغ ویللي نو د شې به خوب نه وردي چې یاره هوی دا خو رختیا معلوم شونو بیا به چللی نو به به دوی وای چې دا نه د پلار توبې بل راس بنوم خو جننن زبات شم الله ای قانون باندې عمل وکایي دې آیات دلان نه بعض خلکو ذکر کړی چې دایت د ولی دکنه اکبر رضی الله عنه بارک نازل شوی دی جوی نبی علیہ الصلات والسلام هغه یو قوم تولګو چې ورشه ته دا غین زکات راړا وایي چې کله دې رادانشه نو هغه کلیوالو د تسراوی مخ کې نه دوستانه لا دغه کلیه علاوه ده سره سن اسه مخالفته اسلام نمخ کی خو به اسلام را ورو نه غي ویرا فلن کې رازي وی ټول استقبال لرواتل چرواوتل ويده سره ير اشوا وا پس را غي او د نبی له اسلام ته د الله پیغمبري هټول ما پس راوتی او دې وجه لمرې نبی له حسلام و سلام باندې خبره باندې خپاشه نوې نبی عليه السلام او اراده وکړه به خلکو له د صداور کولو او چې کاله نبی عليه السلام تحقیق وکړو نو دا خبره غلطه راو ختا زکر خلکو او ته چې الله پیغمبرامون خو دې له نور اوتي چې موږ دلته تکلیف ورکوم خو دې له راوتيو چې دې سړي استقبال وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیتونه نازل شو چې کله تاسو دا فرمان سره یو خبر راړي نو تحقیق کوئ وی دي آیت کې عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ تفاسق ویل شوی دی خدا خبره غلطه نه وجدارا جوې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې سې لري آیت کې را چې ما کف فتح شو نو ولید ابن اکبر رضی اللہ عنہ وی دي کې نبی له السلام ته پیښ کړې شه چې نبی له سلام ته ماشومان او پسرونه لاسونه رښتل برکت دعا به کوله وې دغه ټیم کې د نبی له سلام ته پیښ کړې شه او نبی له سلام د پسر باندې لاس رانه کوه وجه سره د پسر باندې یو قسم خلوک خوشبوئی لګې دلی وا د نبی له سلام ما غناخه نو هغه نبی له سلام مې د عدالت لري بهر حال دا غټین کې د ماشوم دی او دا بل واقع چې ذکر کوي وې دا د فتح المکې نه یو میاشت یشتروس توا نو یو ماشوم چې د فتح المکې ټیم کې دومره وروړو کېده چې د برکت د دعاو د پر حاضر کړه شي دی نو دی یو سوم یشت کې د دی قابلیت څنګه ورزده چې نبی صلی الله علیه وسلم عامل جوړی او بل خیری دی دا خبره بالکل غلطه ده بلاده صحابي پہشان کی ګستاخی ده چې صحابه الله فاسق وایي نه نه د صحابه مبارک اعلان دي رضی الله عنهم رضوانه دا یو عام قانون قرآن ذکر کر کوي له پوهشا نهفی کوم رسول الله چې تاسو کې پیوامر د الله دی د د مخالفتمه کوئ بلکې په تاسو د د تادار ضروري دهلهصلات سلام په تااسسو کې د هر په مشوره عمل کوي نو نه تیج دا را وځي چې په تلیف کې پ پری ځو ځکه چې پیغمره للیصلات سلام به د چا تاسو ډیر پ عدر ل سلام یازې دی بل په هغه الله د طرففه وهی را ن تاسو به دا کتابداری کوی لو یتیکوم فی کثیر مین الامر کده تاسو ته به دا داریوک په ډیر کارونو کې لانیتم نو تکلیف کیو پر یوزایین ولیکن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله محبوب کړ زولې تاسو د ایمان وزینهو فی قلوبکم خستکلې تاسو د لون کې وکره الیکم الکفر بردخ ګاره کړې تاسو د کفر او الفسوق اولی گناهونه ولې سیانو وعلیکم الراشدون ذاک سان لیکا کامیاب دا د صحابه یو له منکبت دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو نشی تابې کې دی تاسو داغه تابې او دا د دې لپاره تاسو له الله ډیر اسباب درکړي یو بای کده چې حبب الیکم الایمان الله تاسو د ایمان محبوب ګرځول دی دای ستاسو دړو نو کې خسته کړه دی کفر لئے گناہ وڑو کے گناہی دا تا بدخکار اکڑا دیں او جے چاکی داسی څيفتون خاوندان هر ټ엔 د الله د پیغام برتا به دا رايته تیاروسيږي ځکه قران وايي اوله دا دي کامیاب فضل من الله دواجده فضل د الله نه عنایت او نعمت د الله نه والله عليم حكيم الله دې پیاو حکمت والا و ان طائفان من المؤمنين اقتتلوا دا سلورم قانون ذکر کوي الله د پاره د اصلاح د معاشرین و ان طائفان قدو دلي من المؤمنين د مؤمنانو نه اقتتلوا دې جنگ کوي په اصل حوب نهما سوله کوې په مزدهې دواړو کې د دو ډلو جګړه راله د دو کسانو نوقرران ووي ددې ممس کې س کوي په په ان باغت په بله فقاتللولهې نو جنګ کوي د هغې سره طبغې چا زیاتې کوي حته ترد پورې طف له مرلله چېاپس چېفیصلی د الله ته په انفعات مقاورهاپشا د اللهفیصلی ته په اصلی هو ب نه همما سول هوکئ په مزد دی کې بلاتلی په انصاف تو کسې دو انصاف کوئ ان الله یو حبل مقصسییم یقی نه الله می نه کې کو سره ک دوړلی د ممنناو نپلو کې جګړه کوئ قرآی سولهپېی کوئي کیو لګ او په بله زیاتې کوئ نو چې سول ح نه نو اللهغ زیاتی کوون کو ډلو سره تا سو جنګ کوي تر دي چاغه الله في سري تا غاله کیږي اوس خبره الټره دای ګوري چې کوم طرف زور اور دی نه بس ار یو سړی د زور اور په طرفي هر یو سړی د زور اور په طرفي انما المؤمنون اخوهه یکنا المؤمنان درونه فا اصلحو بینا اخویکم نصلهو کای تمزخ فلرنکی واتقوا الله و یریګد الله لعلکم ترحمون دې پارچ پتا سره هم کړی شي ایو الذین امنو داش واسبیندم قانون اے ایمانوالو لا یسارکاو قوم من قاومین تو کینی نک یو قوم ددل کوم پوری اسای یکونو خیرم مینهم مزدیدا چی ویدا جده دچا سر تو کی گئی خیرم مینهم غور دذینا ولا نساء مم النساء او تو کی دینک اجازه نانو ر زنان نو سره اسای یکن خیرم مینهن قریب دچو زنان اور زنان بهتر دذینا کی دشی زنان اور دذینا بهتری ولا تل میزون فسه کوم ب ملګوي په خپلو ملګرو باندې ولا تنه ببل ال القاب یو بل مه بلی په دا بل قانون پظم چې د خپلو ملګرو احترام و کوي یو کوم دی د بل قوم سره ټوکې نه کوئ نهې یو ځنا نه د بلې ځنا نه سره ټوکې کوي وج صده کېدشي چې تا تسک لږې او هغه الله په نزستانوګونې نو ټوکې او سرهمه د دې بنیاټ په سيد ټکو کولو د دې بنیاټ په وجب باندې او جب ستاوی دیسړ کسان تلوي ویل او دا صفات په سړو کې اومي او په خوږي په زرګي کې چاته یو خالی نه وي نور د صفات په دای کې ډېر موجودي چې کمه یا دبل د کور رازي نه بس کوزه به ترا وکړي چې توبه داله کور وي داسو دا خوږي دی کوران روان او جړ په تو چې د خپل کور حال ته ګوري انو د عجائب غر نه بواندي هر یو شی په روان او خو بل د خبرو کې هر یو چې د پی ایچ ډی کړي او ټولو چې د نو خو له راسپړ دي د بل پس مزه کا قران وایو خز دایزان ل ذکر کړي ولا نساء من نساء ندي زنانات رو زنانو سره ټوکیو خندا کوي یا ساي من خيرا او عوددي نتیجه اشرف علی دانوی رحم الله ای چې کم یو سړی د بل دایې پسې ګرځي نقصانونه پکې راوbasicConfig نو یې دې په دې انتزای چې د غیب او د غن نقصان په پده کې راځي د غیب او د غن نقصان په بده کې راځي دا ولی زکه به غت سپوک ګوري حالیا د دارید هکولو د لری کولو کوشش نه کوي خاص زړه په سپکایي نو د مؤمن مسلمان پردا غسل بیزتی کول نه دي نو دیو جن قرآن دینه منا کړه ها واللا ل میزون ف کوم اب مل لګی په خپلو ملګرو وله تنا بضوبللقاب یو بل مه بلی په بددولهقبو سره ب سسمل فوکو بعض ایمان بد د دنا فرمانې پس د ایمان نه یو بل مه بلی په بدلهقببه لکه یو سړی کې ی اب د بدنی آو سره اواز کوي لکه یو سړی د ګړون دی او د اداو ته دې استهزاء پتوروي یو څلې دې شلې او دې ته یو شلا یا ډېر ځات غټ دې او دې ته اواز کی چوټا نو دې ته لقب نا کارا نو الله رب لذ یو بل ته په بدل لقبونه اواز م کوي به اس الاسم الفسوق بعض الايمان بد نن دنا فرمانه فسد ایمان نا مطلب څه دی نم چدلالت کي پفسق باني فاسق ويل منافق ويل يهودي ويل لکه او سړي دي بلته یو منافقا او يهودي داني دي پرکار به اصل اسم الفتوق فسوقو بعض ایمان پس د نومله بد د نوم بنه فرمانه پس د ایمان نه یو سړي ایمان را او سوت فاسق او يهودي او کافر او هندو موایا بعض خلکو عادت دای فلان کي خصم يهودي دي الاقفلا ان کې سم هندوی اکال اکلا اکل یو اواز یو تکي هو هندو سو کوئی یو يهودي سو کوئی يهو سو اسوکبر سو قران نه نامه نه وړه وملم يتوب چا چي توبونه ويستنه فولائك هم الظالمون دغدي ظالمان يا ايها الذين امنوا يتني بو كثير من ظني ان بعض ظني اسم باشپغم قانون غدابي شغلت غمانه مكوين یا ایوها اللذین آمنو ایمانو علاو ایت تنیبو کسی رمی نظرنی زان بچ کئی دیرو گمانونو نا ډیر گمانونو نا مکوئی بازی د کنا دیوی یرا لانکی خو می پس غلط حرکت لیدلی ندی خوی یرا گمان می پی دیر دا غلطو دی حلکا لیدلی دینا دی سو ثبوت دا سرنش دی اسی گمان دا غلطو دینا قرآن منع کردی دا ایت تنیبو کسی رمی ځان بچې د ډیررو غمانوونه ان نه بعضو ځ نیسمن یکنن بعضې ګمان هغه ګناياکمګنا دی کم غمان دی چې ګونه دی نو تفسیری مدارې کولوي هو ځوننو کا به حلل خیر دا د هغه ګمان دی چې په یو نیک انسان د ببدګمانو کو نو چې پته د تنې نو تش ګمانونه مزغله ولا ته جستهسو د یو بل پټی بونه وله ی بعضو کوم بعضه ریبت دی نه کوي بعض ستاسو د بعضو نه ګمانه او بیا د هغه پسې ګر زومهجاسوسی م کو بللو هر په د فلانکې مې شب خونی دی اوې ګو د د سره سوو کوم ګورم چې دا څنګه سړی دی ور یو ته جسو د څغاارزهو مقصد دپارهئ لکه یو سړی دی چې رشته چا سره او د حالات معلومه دا ټیک د. خويس به سایه او سره دې چې تجسس دی لکه چې دا غي اسلام کې شاگرد په سي استاد تجسس کوي زيبه سي پلار کوي رور په سي رور کوي ملګري په سي ملګري کوي پدینيته په دې اراده چې دا دې اسلام کم نيت پر خبره د نبي سيدا هوکا اسی به ستاره معلومور ګورم کېد سکه دا څنګه سره دې دا حرام دي ناروا دي ولا يغتاب بعضكم بعضا غيبت نه کوي بعض استاصل بعضو غیبت صدوی دیو انسان عیب ذکر کول پشیشا چا غیب پا کی کہ پا کی نو کہ پا غیبت هغه کې موجود او د عیب پکې نو نو بیاوت بهتان وایي کپ پکې ونه بیاوت غیبت وایي او د غیبتو ګناص مردا نو قران ور پسې وایي ای یحبوا حدکم آیا اخیوتن استا سنا یا کل لحما خیه چی اخری غادر رغب المیتن په داسحال کې چا غویمړ سرکاری هتو مون بدغنه تاسو دا خبره د مملو روغه هول بدغنی نو د بل مؤمن مسلمان غیبت کول دا غغه هول لی نو مکا دی نزان دا کار دینه ځان بچو ساته په دې باندې یو مستقلا رساله ده د مفتی رشید احمد لودیانوی رحمه غیبت پر عذاب هغه واخلی او ټوله وګوري ځکه سره زینو کې هم ځان لوخلی وګوري چدې دي ګناه قباهت اوس په معلوم شي او بیا دا غینه د بچاو اغه تدبیرونه ذکر کړی دي چله خودل نه طریقې خودل دا الله رب العزت دی دا خبر منور کړي او الله رب العزت دی جنت کې اعلا او له مقامات ورکړي وتق الله او یاری ګای الله نا دا یو بنیاټ ذکر کړي چې د ګناهونو نه د بچیدو لپاره بنیا دی یاره د الله دا وَتَّقُوا اللَّهُ قُوْ يَرَيْغَيْدَا الله رَبُّ لِذَتْنَا إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ الرَّحِيمَ اللَّهُ دَي تُوْبَ قَبْلَ هُنْكَ مِحْرَبَانِ غیبت کی حریاض الصالحین تقریباً سزایون زکر کڑی دی چاغذائی کی غیبت جائز دیں یو دہا غینا یو سڑے دے چاغذ دینی مقتداد دیں خلق و تیپت نش دیں خلق به نظر کی دینی مقتضا به اوغا به پکینا بےمانه گمراہ غلط عقیدو ده غلط عمل و علا نه ده غریب خکار کل دا غیبت ندی غیبت ده جائز دی لکه ایک بیل دی دا خو خدا جایز دی شریعت دی, دی اجازت ورکړه دی او د دې په حدیثو کې غنی نمونه موجود دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او رنګ سړی کی دا بیا وامه نبی علیہ الصلات والسلام صحابه او زنان را لالمشوره ته وغوښته یو کس بارے کې نبی علیہ السلام ماته دا غو نقصانات ذکر کړو نو نقصان ذکر کول چې کله راغد شر نه د بچاو د پاره یې هغه شر د دینی او کدو دنیای نو د جایز دی لکه یو زنان را لاله نبی علیہ السلام پیدا الله پیغمبر دو کسانو د نکاح پیغام را لګللې چې سره نکاح وکم نبی علیہ السلام چې سوچ وکاو وهدا وېره غریب دی د خوراک بس وسه خانو او دابل جګمې نوېره د اوګې نه لرګې نه کاتکلپسی او سرډیری خل ارګې کتنې دې مانا ده چې سړه خوري نه بسره وخت کې کوتک دا غاړه نیولې شي د اوګې د لولې نه بس بیا سره او کا کنه قوربت دی خو دی. دا دا دا دی دابل خاصلې دي خو سو سره شته نه اوس خو خسته نه دا وي دانګ راغې نبی السلام باسه د عزت کو چې کله د advancement نو نبی علیہ السلام می د خپل قوم ناکاره سره یو ده راشي رضی الله عنها طيب الله پیغمبره تراغن عزت ولوکو چې لړ نو سر به خبري کی نبی علیہ السلام می زب دخلا ک نیم ما سخر غلو ما ول عزت کو خدا غیب بهتارته چې سړی د ځانو ساتي تان یو سړی مشوره اخلي دی او سړی سره دریکا دی دیو سړی سره دمل کوي یاد کاروند د کار د شرکته او با کې نقصانانییغووتای دا خیر دي په ایس ب دبل ایب چې کول نقصان چې کول دا حرام دي په دی بهې الله رانی شي یا یوهنا ان نه خلکنا من ځکارین وم قانون چې یا ینا خلکو ان نه خلکنا کوم من ځکارینمونږ ب دا کړي تاسو من ځکارین د یو نری نه په اون سا د یو ځنا نه او بی بی هواوا چی <خصف> دا غیون دا ټول انسانان پیدا کری دی دا طول دنیا ایتنا ڈکا کړی دا و جعلناکم شعوبا و او منگا کرزو لی تاسو شعوبا لی لی خاندانونا و قبائلا و و لی وم قانون دی کې الله رب لی منه منہ کئی دا تفاخرنا یو البندل دلو ی اینا لکنن سبام دا مسیبت دی اله کدا فلان کې د کم خاندان دی ویدا فلان کې د سری د سړی دامله خلق دی نو الله ربولې ذات نه هی ذکر کې د تفاخر نه پيوبل باني په خاندان سره ولی کستا خاندان دی نو دا د کم زنه راغلي دی اسمان نه را کوسوي دی اګه د اسمان کې نه راوته دي او کنه دا د شیطان د ډالین دی چته خو نبی او ادم اولاد یې هم د آدم علی السلام په اولاد کې د ټول انسانان شامل نو په اعتبار د خاندان په اعتبار د قبېلی غواېڅ کوله نه جز دي ان نه خلکنا کوممونږ پیدا کړې تاسو منځ کارونسا د یو سړیو د یو سناانه نه وجهالنا کوم ش ب و قله مونږ ګزورې کومونهو خان داونه ل تار را فوچیو بلو د یو مقصد دا د جګنی او الله تو کوری کې پیدا که نو نفسې په دې پیدائش بدته دي نورونه غوري بیا خو بل هب د ټولو نه غواړو یا زمونږ په دې معاشره کې په پنجاب کې هم د څه مصیبت ده یو قوم به په کې نو نور به ادنای وختانه کې هم چې پښتو د زمونږ په دې سرحد کې په دې علاقہ په افغانستان کې پاتې کیږي وای بس یړه پختان دي نو دای ځان تم درنګوري خلک هم څه درنګوري او بل د په نسبت سره سبګوري ما الله دې نه منکې چې لته عارف د خناندارونو مخه دی چی او دا دا دی چې یو بلو په جنې داسو دا خو دی له نه دی چې کني تدي په باندې صباح فخر کوي چې دائم او دې دا دي ان اکرمکم هند الله یطاکم یقین اندې عزت منساسونه د الله پایز اکاکم ډېر پرېسګار ساتو دي ان الله علیم خبیر الله دې په یو خبردار وکاله تلار ابو امنه دېنه دی دې باب و آداب ذکر شل تر دغه ځای پورې حدیث نه دیم باب ذکر کړي پدې کې باندې چانو ته زوړننده بشارت د مؤمنانو او بیا په خره کې زوړننده قالتل العرب امرنا او باندې چانو چې ایمان راوړل دنو نو کول تو ورته لم تؤمنو تاسو ایمان نه درولې ولاكن قولولې کیندا سوای اصلنا چې مونږ غړې خدا ولما يدخل الايمان في قلوبكم او لاندې دنه شی ایمان استاسو څلونو تا باندې چانو اسلام دې غړې خوا وجرالناغي امننا مګیمان له ولدی الله تعالی د سیمو ای زګج داس غاله کده خلام ایمان زړه ته نه ده دن مشوین ولما یذ خل الایمان فی قلوبکم لانه ده دن شئی ایمان استا زړونو کې و انت تی الله ورسولا کتا سو دا بيداری کول د الله د پیغمبر د الله لا یلیتکم من اعمالکم شیا کم بن کې استا دملون نه ان الله غفور رحیم الله د بخون کې مهربان انمل مؤمنون الذينا عامنوو بالل ووررسولې یې نن مو مینا نا قساندي چې ما نراړ پلله په بیامردرلهسممالهرتابابو بیادي شکوون کو وجادو جي حو ک بیایانمالم په معلو ن خپلو په انفمه پننفس نخپلو في سبی اللِ پلاه دلا کې نو اول ای ک هممووادي کونا د قسان الله تاریف د مسلمان جي کرک ممن چاتئي۔ چ ایمان را کلک لک الله او شکی پکونه او جہاد یو ک الله دې تا کسان هم دې قل اتعلمون الله بدینکم ته اوایا دې تا جاء تاسو خبر ورکوي الله له خپل دین والله یا لم ما بالسماوات و ما فلارد الله پوېږي تاسو جسمنو کې دی واه جسمکه کې دی والله به کل شیان الیم الله پارس دې باندې پویا دې یمنون الی ک اسلمو دې زادنه کې پتا دې خبرې چې اسلام قبول کړلې نکول تو والا تمنوا علی اسلامکم مزبا دپ مخبل اسلام بل الله یمن علیکم بل کلا ازبا دنا کی پتا سو ان حدا کوم للی ایمانی د دې خبری چې تاسو خوده نه کړی دا په طرف دی ایمان ہدایت کړی دا سودا په طرف دی ایمان ام ان كنتم صادقین که تاسو رښتینی دای راضی او تا توئی چې موږ هو ایمان لروړی د غرض سی صحیح دې ازبا دنا د خپل ایمان کای پتا الله ایتو او تا وایا چه ماز با ده نمکه وای بللله یمن علیکم بلکه الله په الاحسان خیتا ستا د الله احسانو و مانی چې الله دا ته هدایت نصیب غ ان الله یعلم غیب السماوات و الارض الله پویږي په پو پټو د اسمانونو د زمکی والله بصیر بما تعملون الله دې لذون کیسه دا سورۃ ممتاز دی و معنی دې به د پیغمبر د رح... پیغمبر علی الصلاۃ والسلام دیم د سورۃ ممتاز دی په امور تنظیم بل دا سورۃ ممتاز دی په صفات د مؤمنانو او بل د سورۃ ممتاز دی په معیار د کرامت د الله په نسبت بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ کاف مکی سورۃ دی ترتیب کې 50 او په نزول کې سلور دیر شم پاس د سورته مرسلات نام د دې ځای باب شروع کیږي د آخري حصے د قران په دې کې څلور سورته ونی قاف زاريات تور او نجم او په دې کې مسائل ذکر کوي اسباب د قیامت را بده دماغ کې سر ادا بي دماغ کې سورته کې سورته بیان د جهادو سورته فتحه کې بشارت د فتحو حجرات کې قوانین بیان شل نو دې صورت کې منکرینو د توحید او د قانونو ته تفصیف ذکر کړي چې څوک دا قانون د صورت حجرات نه مڼي دا غد لپاره تفصیف بل مخ کې صورت کې ذکر د منافقانو نو دلتا فرمای چې داس له میدان دی داس داسې له میدان پر تاسو نگیري چې په هغه کې با د دې د نفاق ټولی دنیا ته پتو لګي څه شی به کې پټیږي نه داوته صورت اسباب د قیامت خلاصه د صورت نو صورت د باب لري لمنه باب شپاره سمات پوري په دې کې شهادت د قران مجيد ذکر کوي په حقانيت د نبي عليه السلام دلا اعلی اقليي ذکر کوي په اسبات د قیامت او داوته صورت ذکر کوي او له سمات کې بیا ساجر د اقوام مکهذب او بېم باب د شباله سم نشروګي تر اخره هاه علیکم دلیل له پیسبات د قیامت او بیا د انسان حالت د گرګې د ځنکدن ټیم کې او تحفیف ذکر کې پښبا کو صفات او ترغیب ور کې قران تا و آخر کی تسلید تا دی دی دا واخره کې تسلی د نبی عليه الصلاۃ والسلام دا او امتیازات د دې صورت دادی چې دا صورت ممتاز دی پیسبات د باعدال موت دویم دا, دا, دا, دا, دا, دا, دی. دا صورت ممتاز دی پا سبب دا تذکر من القرآن چې د قرآن ننسیت چڑه کل آخلی دا آغی دا پرا کم صفت پا کار دی نو آغی بانده دا صورت ممتاز دی دویم در دا صورت ممتاز دی په ذکر دا دو ملگر و دا انسان شیو فریخته د دیم شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ده دی صورت بارک رازی چه نبی علیه السلام با ده خطبیه و ده اخترون و پا ده جمعه و ده اختر پا خطبه که ده صورت لستا غرز و, و مقصد سو پا دی که اثبات د کامت دهی نیشاره و دی طرف ده چیه خلکو ازو د اختر پر ازو د جمعو پر ازو په مختلفو حالتونو کې جماعت تر ازي هغه کوم خیالي نسوکو د جمعو په اخترونو کې هم جماعت ته نه رسي نو د غصه د قیامت په میدان کې به په حالات مختلف وي د چا به یو شان هياته صورتي او د چا به بل شاني سوق به خپي او به خوشاله نو الله د قیامت حالت ذکر کړي قاف نريب ما نه الله پويږي والقران المجيد دوه دي قران دا لسان ولا دا پسبان دي دی دي جواب قسم حذف دي کله تبع سنت تفسیر خاصن وای خامہب تاسو را پروتاکول شین او مولانا حسین علی رحمہ الله او چې جواب قسم دا به چې انک ل رسولن حقن وا ان الساعه لا اتیه تن ترشت دی پیغمبره قیامت بر ازی قران پڑھی غوا دي خدای بلا جبو بلکه دای تعجب کو دا بل جبد پر معطوف علی حذف دی او غدا دی چې فشکوا قران خو په اثبات د قیامت گوادی خو بل دی په کې شک وکوا شک خلا پریدا بلا جبو بلکه دای تعجب کو د دی دینان جا هم منذر منهم چراغ له دی, دی ت يرون ک د دینه دی قال الکافرون نوای کافر هاذا شیون عجیب دا دی یو شی ډیر ناشنا وړ ډیر عجیبہ دا خو سره خبره شو یا هاذا دايره ول شيئ ناجیب شي د دا قیامت خو سناشنا غون شي د نو حکل خو نه یا هاذا شيئ ناجیب دا د یو چې په انسان باندې به وحیر ازین او دی بیا موږ ته داوی چې تاسو به مړی بیا بجندي کیږي ا اظام اتنا وکنا ترابا اکل چې موږ له شو شو خاورې نده دې اذا جواب مقجزه مقدره ادا چ ایزامیت ناوکونه ترابن آیا کله چې موږ بشو شو خاورې نو نخسرو بیا به جمع کولی شو او نرجو یا به دنیا ته بیا را واپس نو یکدا دا واپس کیدل وی نو ذالک رجون باید دا را واپس لري دی دا کله نه بعید نانی یا تفسیری بیزاوی وای بعید نانی الامکان نی دا خډر نه ممکن اغونې دنه دار واپس دل یا ذا لیک را جون بیدن دار واپس کیدل ډیر زیات لري دي دی، ډیر زیات لري دي معنی داتا چې ډیر دتا خبره ده کدا را واپس کیدل وی کنه نو دا غوا ډیر لري خبره ده د فائدینه او ټول نقصان ته قریبه ده زګه چې موږ خونمانو بیا قد الیمنا ما تنقسل الارض منهم الله و دې د دینه دغه کې چې ځاخوري شم زړه زړه شمه لکا نن سبا کتا سو ګوري مدې کبرستان نه خلک خارې وړي کڼوړي کبرستانونو نه ټول هوار کړه لګیا دی خلک تیکا خاورا چلېږي سو کې یو سل وړي سو بل سل او بل فرد دی کبرستان خاورا یوړې شو بټایتا داغې نه جوړې شو خوختې خوختې ولاګې دي پابادی کې او دی کې دي انسان ذراتو ولې د الله نه پټ دې څ الله رب دې ځتوی نا کذال ان ما تنقس الارض منهم مونږ پوي ګو باغې چې کميزه ما کړه داینا جدا لیس دریز ما کمی ی الله ما ته معلومه دی و کتابن حفیظن او مون سره دی کتاب ساتون گی حفاظت کوم کې د امرونو د دی بلک زبو بالحق بلک دای نسبت د درو کو حق تا لمما جاءهم هر کل چراغ دای تا فہم فی امر المریض نو دی دی په خبر غډاډ کی غډاډ خبر اسه لا یسوع پیغمبر ته جادوگر وای یسوع ته شاعر وای او یسوع کو دی کتاب تا د جادو کتاب وای اوسو کوتا د پخوانو خوانو کې شي وای او فی امر المریضن د دې دی په اوکار غډ وټ کې افلمین درو ال السماء د دې نه یو لسم آیت پوری دلایل عقلیه ذکر کوي په اثبات د قیامت او افلمین درو ال السماء آیاتینو ګوري اسمان په فوکوم پورته زدینا کیف بناینا چې څنګه جوړ کړه دې موږ دا وزینها موږ ښه سکل لرا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ أُنْشِئَتْ لَهَا فُرُوجٌ ان حِسْكِجٍ مَشَاوِرْ دې کیسه چا دې ښکاری دې ته وي ولارض مددناها زمکه مونږ غړول لیدا والقينا فيها رواسيا يوم قيامته دي په دې کې ورونه واأنبتنا فيها من كل زوج او مونږ زرغون کړي دې په دې کې دار کې سم بوټو نه تازه تب سرتن د خدای نه قدرت خپل وزکر لپاره د قبل ولود نسيهته لیکل لاب م وز را د پاه د نسیت یااتب سرتن دپه د پوه ورکلو دپه د پوه کوو د خلکو ووز را دپه د پنده د نسیت لیکل لاب د منبین دپاره د هرریو بنده وجو کوونکې الله ته یعنی دی ټولو کې د الله د قدرت نخدي د اقل منې نخې د خو چا د پااره د هرریو بنده د پاره راورو مندا اسمان نو ب مبارکان برکت ناکي فامت نبي من زرغنو باغ جنات باغنا وحب الحسيد او هغه داني چې لوکول شي بوټي داغي حب داني توي الحسيد معنا لو کړ شي يعني وحب الحسيد هغه داني چې لو کړ شي بوټي داوي ونخلو كجري با سقاتن دنگي دنگي لها طول نزيد چې دې ته پاره دي جو غنطي نزيد لا دي باندي رسقن لله بعد د پار د ده بندگانو رسقن مفول لہو ده پار ده نزلنا ده پار ده ما پیدا کردی دی او با میرا ورو لی دی ده نور سزونا میں پیدا کردی دی چاو با میرا ورو دي دی ده ام بطنا چې پارا چرازار غون کردی دی منگا ده اطول سزونا سده پارا رسقن لله بعد ده پار دروزهای ده بندگانو و احیان اپی حیقی بلدت ال محتا او تازه کومونږ په دې سره کلی وچ کهذالییک خوروج نو د کېب بیا را وتل د کونو نه کس ضبط دا دلیلیاقلی شو چې ته ګورې نه هره ررض دا کل وړه د د ستا د خبره چې چې ځمکه د باران پرهم فصل د رایتې استعمالی د د شپې نو الله رب لزت توی د دی استدلاللو ک که نه زما په قدرت چې قیمت د اوې شم کس ضبط قبلله هم کومو نواحدن تفیفې دنیاوي دparagraph نه مونږی ذکر کوي چې مکه د پیغمبر د خبرو نه انکار مکوه غنينو دا بدل ډیر د نقصان خبره ای ستانه مخ کې ډیر کومه تیر شې ودي چا غي د پیغمبر د خبرو ته نسبت د دروغ کړه او نه الله یې ماته با کړه كذبت قبلهم نسبته د دروغ کړه مخ کې ددین قوم نوح ان قوم د نوح علیہ السلام واصحاب الرس یو کوي والا کوي والا او مراد بحضرت حمزله رضي الله بحضرت عليه الصلاه والسلام قموا وك... واصحاب الرس يقوموا ولا وسمودو سموديانو واادنوا هاديانو وفرعون وفران واخوان لوطن او قوم بلطله وأصحاب واصحاب اليكه يقوموا واصحاب اليكه وزغلوا والو ذويب عليه السلام قموا وقوم طب أو قوم طباء باتا كلن كذب الرسولا د ټولو نسبت د روکلو په امبرانو ته فحق و اید نو راغلو په دې باندې عذاب زما په دې ټولو زما عذاب راغی او ماته با کړه الله وایي افاینا بالخلق الاول زجر ورکی په انکار د قیامت ایا مونږ ستړي شېو په پیدایښلوم منی بل هم فی لبس بلکې دی دې په شک کې من خلقین جدیدین د پیدایښ نینا ولې د دې داخله دا چې په موږل می پیدا کړه وسسته لږه شي ګم بیا پیلا کول نه شمه دا خیال غلط دی ولکه دا خلقنا الانسان د دې سره د بیم باب تر اخر د سورتا په دې کې دلایل عقلیه تخفيف دونیوي او خروي بشارت او ترغيب د قران تا او تسلي د جناب رسول الله تا صلی الله عليه وسلم او د اود توحید ذکر کوي بیا په دې لومبی کې دليله عقلی ذکر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ يَقِينًا مُنْفِذَا كَلِ الْإِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ أَوْ يُغِيكُمْ بَاقِتْ وَسْوَسَاتِهِ ذَٰلِكَ بَأْنِ نَفْسِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ أَوْ مُنْغَدِير نِزْدِي يَدَتَا دَرَغْد مَرَاينَا الْوَرِيدِ حَبْلِ الْوَرِيدِ كَيْدَ إِضَافَة إِضَافَة بَيَانِيَّة أَمْ مُرَادُ